Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya -al wal mursalin <tuh> sayyidina Muhammadin wa -al alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma yassir lami al wa ashrah li sadri wa hlin uqdatan min lisani yafqahu qouli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma lam tanna innaka antal alim al hakim. Allahu bayna haqq haqqan wa razuqna ittiba'ahu wa bayna Hər nimətə nəşükür etmək lazımdır. Çünki hər bir e, nimətin e, tamamlansında həqiqətən də Allah Subhanahu Allah Subhanahu şükür etmək qul üçün mühüm rol oynayır. Qul, yəni hər bir şükürün növünə istər e, dillə, istər qəlbən, istər bədən üzvlərlə ilə daim Allah Subhanahu Taalanın şükür etməlidir və unutmalı deyil ki, şükür etdikcə Allah Subhanahu olan qula olan nimətini daha da artırır. Və biz e, dərsimizə davam edirik və biz keçən dərsdə deməli İmam Buxari rahmehullahın İman kitabının dördüncü babında qalmışdıq və bu babda El-Muslimun men salməl-muslimin min lisanihi və yadihi. Yəni, müsəl yəni müsəlman, o kəsdir ki, müsəlmanlar olan dilindən və əlindən, yəni salamat olsunlar. Bu bölmədir. Və bu bölmədə də müəlif Allah ibn Amr ibn As radiyyələn həssini gətirib buyurur ki, Qala Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləm Əl-Muslimu mən səlməl-muslimuna səl e, min lisənihi və yədihi vəl-mühəcürü mən həcərə mənəhəlləhu ənhu. Bu hədis demələk, tərcüməsinin ibarətdir ki, Peyğambər salsan bildirir ki, müsəlman o kəsdir ki, müsəlmanlar onun dilindən və əlindən yəni salamat olsunlar, yəni nə dili ilə, nə əlləri ilə xətər yetirməsinlər, zülm etməsinlər və deyir, mühacir o kəsdir ki, o Allah s.ə.q. qadağın etdiklərindən yəni çəkinsin. Əvvəla müəllif rəhməhullah e, burada onu bildirmək istəyir ki, yəni e, hətta insan müsəlman olsa da belə, hətta insan mümin olsa da belə, hətta insan mühsün olsa da belə, bu e, qisimlərin özlərində də insanlarda yəni, fərqlili var. Biz hamımız bilik ki, yəni İslamda, biz keçən dərsədə qeyd etdik ki, yəni İslamda ən böyük çərçivə Lə İlə İlə Allah çərçivəsidir. Yəni o da İslam çərçivəsidir. Yəni insan bircə o kəlməni deməklə çox böyük bir, geniş bir çərçivəyə daxil olmuş o da İslam çərçivəsidir. Və ondan sonra gələn, yəni ikinci, yəni müsəlman çərçivəsindən daha qısa olan çərçivə mümin çərçivəsidir. Və ondan da e, daha qısa çərçivə, yəni mühəssin e, çərçivəsidir və mühəssinlər də Fəyanusam həqsinə qeydə olduğu kimi əsasən iki qismə bölünürlər. E, hansı birinci qism ki, hansı ki e, ibadət edirlər, onlar rəblərini görürlərmiş kimi və ikincisi isə Onlar rəblərin görə bilmədiyi halda, yəni o hissi hiss eləmədiyi halda bilsinlər ki, rəbləri, yəni onları görür və şəkildir ki, birinci təbəqə, ikinci təbəqədən yəni üstündür. Və müəllif də, ümuməm, bu xarəm, bu hədisi bu bölmədə gətirməkdə, yəni məqsədi ə, müsəlman ə, sözünün, Ə, daha geniş anlamını yəni, çatdırmazdır. Yəni deyir, elə bilmə ki, İslam elə sən ləylala dedi, namaz qılın, oruçdun, hədz etdin, zəşət verir sən ortun artıq müsəlman. Yəni, elə bilmə ki, deyir, ə, İslamda olan əməllər səni o 5 ərkanından bitdi. Yəni deyə, e, zənn etmə ki, sən artıq bu beş əməli yerinə yetirdin, sən artıq təqvalisən, cənnətəlisən, sənə bütün qapılar açıb. Xeyr, müəllif burada bu hədsi gətirməkdə, yəni əsas hədəfi odur ki, hətta e, İslamın özündə də belə insanlar öz e, İslamına, yəni İslamda etdikləri əməllərinə görə bu başa imanla bağlı olan məsələlərdir ki, yəni onda da insanlar, yəni fərqlənirlər. Çünki görürsən ki, Əgər e, burada deysəkdir ki, e, müsəlman o kəsdir ki, 5 ərikanı yerinə yetirir, hamı da onu yerinə yetirir. Çünki bilir ki, onun birini inkar eləsək kafir ola bilər, belə ola bilər, üqubətlər var, həddlər var, təzirətlər var onun üzərində. Və e, müəllif sadəcə on bu hədsini gətirməkdə hədəfi budur ki, yəni insanlar bilsin ki, o əməllərdən də əlavə, yəni fərzlərdən əlavə də İslamda nələr var? Nafilə əməllər var. Rahatib əməllər var, bəyənilən vacib əməllər var, təkid olmuş sünnətdən olan əməllər var ki, bunların hamısının feyli həmən insan üçün lazım olan mühim bir əməllərdir. Yəni, insanlar o əməlləri etdikcə imanda daha da təkimləşmiş formaya gəlib çıxırlar. Yəni, görürsən ki, 5 dənə adamdır, 5 dənə müsəlmandır. Beşi də İslamın beş ərkanını yerinə yetirir. Yəni, zahirən baxsan, bunlar o beş ərkanları yerinə yetirəməkdə demək olar ki, bərabərdirlər. Yoxsa elə deyil, zahirən elə görsənir. Yəni, bu da namaz qılır, bu da namaz qılır. Beşi də qılır. Bu da oruçdur, hamı oruçdur. Bu da həcəlir, hamıs həcəlir. Gəlsək, baxsaq görə, bilinci elə namazın özündə. Daha doğrusu, gələn elə alaya baxaq. Ən İslamın, ən mühüm. Ərkandı ki, hansı ki, onda ixtilaf yoxdur. İttivaq var ki, onu tərk edən tərk etmiş olur. Gəlin, insanın ləylələna baxaq. Bu insan ləylələ deyir və Allahdan başqa ibadət olunan bütləri dəf edir, rət edir, uzaqlaşdırır. Aydındır. Ancaq o yandan baxırsan, görürsən ki, ləylələrin əksini olan, demirəm, insanı dinlə çıxaran əmərlər ən uzağa götək xırda şirkilən, Allahdan başqalarını and içməklər, isteyizalar, lağlaqlar, nə bilim insanları güldürmək və s. Bütün bunlar həqiqətdə o insanın e, ləyləlləsini doğruldur yoxsa ki, şübh altını alır. Zahirən şübh altını alır. Çünki əgər bir insan ləyləlla deyirsə, o ləyləlla kəlməsi təhsil sözdən e, ibarət deyil. O ləylallah kəlməsi özü, o Allahın tələb etdiyi bütün əməllərin yerinə yetirilməsinin icrasını tələb edən ləylallah kəlməsidir. Hansı ki, bu günlərdə hətta e, belə deyə, elm alimlərin, e, alimlərin düzü burada sələf alimlə getmir. Ümumiyyətlə, bidət alimlərin arasında da bu ləylallahın biz nə dərəzi olduğunu yəni, araşıdan sonra hiss eləyə bilirik. Görsən ki, onlar ləylallah deməklə, yəni başqa-başqa insanı hətta dindən çıxaracaq belə əməllər, Yəni, etməsələrdə, haradasa e, cahillik ucubatından demək olar ki, görsən ki, e, müəyyən bir, bir nöqsanları, xatalara yəni, yollu verir. Bu da həqiqətdə də, necə deyərlə, ləylalanın tələb etdiyi əməllərin lazımınca, qədərincə onun haqqını ödəməkdir. Və əgər e, məsələ bu ləyla kəlməsində bu cürdürsə, onda götürək, elə onun namazını götürək. 2 dənə insan eyni namaz qılır. Daha doğrusu, biz birinci qüsimdən yəni xatı eləyənləri gətirdik. İndi gətirək o ləylələrin həqiqi e, tələbat, e, ləylələrin həqiqi tələbatlarını yerinə yetirənləri. Görsən, insan Allahdan qorxur, Allahdan başqa etmək şəriq qoşmur, hətta kişi şiçiklər nədir, hətta günahlardan belə uzaqlaşır, hər bir addımında Allah subhanahu qorxusun fikirləşir. Niyə görə? Çünki artıq o ləylələlə ilə, ilə, kərməsi artıq, bütün varın, gücün, quvvətin, hər bir şeyin kimə nisbət olduğunu bildirir Allah Subhanahu Taala. Əgər bir insan qəlbində etiqad edirsə ki, onu yaradanı, öldürəni, ona zərər verəni, yəni onu hər başına bir iş gələrsə Allahın hissəyinə gələr, gəlməs idi mənalı Allahın hissəyi olmuyor. Necə Peyğəmbər İbn Abbasın hədisinə boyda kimi deyir ki, bilginlər ki, əgər bütün cinlər və insanlar yığılşsalar sənə bir şey xeyir versinlər Nədən başqa xeyir verə Allah Subhanahu sənə yazdığından başqa bir xeyir verə bilməz. Əgər de, bütün cinlər və insanlar yığışsalar, sənə bir şər, e, zərər yetirsinə, şər yetirsinlər, Allah Subhanahu yazdığından kənan edəməzlər, edənməzlər. Deməli, əgər insan bu etiqadı sinəsində daşıyır, başında bunu dərk eləyir və bədən üzvlərində bunu tətbiq edə bilirsə o insan həqiqı mutmayın yəni qəlbi rahat olan yəni möminlərdədir çünki o başına gələn sıxıntılarda Əziyyətlərdə, çətinliklərdə, istər kəsibcılığı üzvatından, istər övlat iskisi, valideyn iskisi, bütün bu şeyler, məsələlər hansı ki, insan övladının başına gələn bütün xatalardır ki, bütün əziyyətlərdir ki, bütün səbr olması əməllərdir ki, yəni biz bir məxluq kimi bu bizim başımda gəlir, əgər bu ilə ilə kəlməsi o insanda yəni bu cür bərqar olubsa, o başına gələnlər ondan olmamış kimi ötüb keçəcək. Əgər o kəs ki, ilə, ilə kəlməsini yalnız və yalnız dil deyib, başından, ağınla dərk etməyib, bədən üzvlərində onu tətbiq eləməyib, yaşamayıbsa, bütün bu dediyimiz sınarlardan biri onun üçün nə olacaq, böyük bir faci olacaq. Çünki həqiq ilə, ilə ilə kəlməsini dərk etmədi. Və bu baxımdan da götürək İslamın ikinci əməlini götürək. Çünki biz əməllərdə müqayisə ediriksə, götürək namazı. İki dənə insan eyni namaz qılır. Bu adam tez-tez səyicəyə gedir, rükudan qalxır, yəni namazını elə qılır ki, heç deyəməzsən ki, yəni bugünkü bəzi e, hənəfi imamları kimi Fatihəni oxuyur, əlhəmdürlərin yarımçığı deyirsən. Çox qalxır, görsən ki, o hədicə e, Fatihə surəsinin özünü sən sərbəst oxuya bilmirsən. Amma digər başqası, bax. Xuşu ilə, şərtləri ilə, rükunları ilə, vacibətləri ilə, yerinə yetirir. İndi bax görə o xuşu olan namazı bunda daha çox ola bilərsə, bunda daha çox ola bilər. Bu insan ikinci bir fərqi. Bu insan namazları Allahdan qorxur, vaxtı vaxtında yerinə yetirir. Bu insan namazına səhlənkarlığı eləyir. Elə vaxt o 2-3 namazı birləşdirir. Elə vaxt olur günlə namazını udur, bir neçə vaxt tərk eləyir, sonra təzədən tövbə eləyir, təzədən gəlir. Axı o insan bilmir ki, Peyğəmbərim hədisində dediyi kimi, kim namazlarına mühafizə edibsə, namaz onun üçün qiamət günü bul olacaq, onu o əzablardan çəkindirəcək. O insan gəfilidir. Allah Subhanahu quraan ki, həyətdənə namaz İnsanı pis və münkar işlərdən çəkindirir. Ər hansı bir insan namaz qılaqla pis və münkər işlərdən çəkinməyibsə, demək olar, o qıldığı namazında nöqsən var, ayıda deyil. Və bu baxımdan gəlin, baxın, görək bu insanın namazına. Bu insan da namaz qılır, bu insan namaz qılır, gör, nə qədər arasında, yəni fərq var. Eyni zamanda zəkatında. Bu insan zəkat verir, e, necə deyərlər, var güclə. Hətta hesablamalarda belə istəyir ki, bir az qısalsın. Hətta zəkatı verəndə belə kəsibə minnət eləyir. Hətta gedişdirir. Hətta o minnətinin üzərinə çıxır. Bəs mənə səndinə vermişim, bəs filan eləmişim, bəs filan eləmişim. Hətta kəsiblara uzadır, əziyyət verir. Bütün bunlar ancaq o birisi qisib insana bazı zəkat verənə. Vaxtı vaxtından, vaxtından da artıq sağ əli verəni sol bilmir. Eyni zamanda götür orucu. Bir insan oruçdur, oruçd Bütün şərtlərlə, qaydalarla, o bir insanda şərtlərlə, qaydalarla, bu insan isə gözünə haramlardan, qulağına haramlardan, dilini, bütün bədən üzrələrini haramlardan çəkindirmir. O bir ikinci qism isə qulaqlarını, gözlərini, bədən üzrələrini haramdan çəkindirir. Baxın, görür, bunun orucu kamil formadadır yoxsa bunun orucu kamil formadadır? Eyni zamanda həccə götür. Bu insan həccə gedir, bu insan da həccə gedir. Bu insan həccin ancaq fərzləri ilə rükunların kifayətlənmək istəyir. Bu insan isə sünnəsinə qədər tətbiq eləmək istəyir. Hansının? Hədzi daha gözəl, daha sünnə uyğun olacaq. Əgər bütün bu 5 ərkanlarda, insanlarda e, müsəlman olan, adlanan şəxsək bu əməllər fərq edirsə, istər namazında, istər ləyəlasında, istər orucunda, istər zəkanda, istər hədcində, deməli bu onu göstərir ki, yəni müsəlmanlar umumiyyətlə adın özündə də nə ilə ilə bir-birindən fərqlənirlər. Və Peyğambər sağsan bu hədisi, e, bu, bu cür hədisi, Demək də məqsədə də odur ki, yəni o əməllərdən əlavə də nə əməllər var? İnsanın boynuna düşən əməllər var ki, onun da ən mühümü bir, bir kəs müsəlmanın şərindən, istər dil şərindən, istər də Bədən, əyəq üzvlərinin şərindən, yəni uzaq olmaqsa. Görürsən, bir müsəlman ibadət edir, o bir müsəlman ibadət edir. Ancaq bu müsəlman, o bir müsəlmanın qeybətindən, nəmmamlığından, böhtanından qalmır. Bunun böhtanı ona yayır, onun böhtanı buna yayır, bunun böhtanı yayır. Əgər bu e, qeybət etmək, e, necə deyələr, bir müsəlmanın ətinin, e, ölü ətini yeməyinə bənzədibsə Allah subhanı ve hatala, gör alimlərin, Qeybətini etmək nə deməkdir? Gör onda e, böyük e, insanlar, hansı ki onlar ümmətin dəvətçilərdir, insana düzgün yolla yönəldənlərdir, gör onların qeybətini etmək yəni nə deməkdir? Aydındır. Deməli, o e, öz dili ilə öz müsəlman qardaşlarına neynir? Zərər vırır özü müsəlmana ziyan verir. Eyni zamanda təkcə dinləndir, eyni zamanda əli ilə də zərar vurmaq. Əli ilə də ona e, işlər ilə e, yazı bura əl ələ aidd, həm yazıya aidddir, həm əllə ilə olan birbaşa feillər aiddir. Yəni müsəlmana qarşı dalaşmaq və hövə və s. və eyni zamanda peyğəmbər (s.ə.s) bu cümlənin arxasında başqa bir cümləni də bildirir ki, deyir və muhacir o kəsdir ki, Allah Subhanahu-taala'nın qoyduğu etdinlərindən Yəni, hicrətsin, yəni çəkinsin. Bu hədisdə Peyğəmbər s.a.v. E, hicrətin bir növ e, insanların başa düşdüyü, yəni formanı istəyir başa salsın. Çünki hicrət deyəndə sahabilər bir şey başa düşürdülər ki, Peyğəmbə Sal-səlləmdən bir yerdə və Peyğəmbə sonra Məhkə fətt olunana qədər Məhkədən hicrət edib Peyğəmbə yanı və yaxud da başqa bir salamat diyara hicrət eləmək. Müsəlmanlar bu hicrəti başa düşürdülər və bu hicrət də çoxuna nəsib olmamışdı. Çünki onlardan hansıları ki, Məhkənin fəttinə qədər hicrət eləmişdilər, ona qədər olan müsəlmanlar özləri qəsimlərə bölünürdülər. Kimlər idi? Onlar başdır Dört Xulafa Rashiidin, Bədr əhli, onlar birinci hicrət, ikinci əsrət, ikinci hicrət, sonra Beyətul Aqabətul Ula, birinci Beyət Ağacaltı, ikinci Ağacaltı Beyət vəsaire, hətta bu təsnifatlar gəlir hara qədər? Məkkənin fətnə qədər. Hətta Məkkənin fətindən, Hudeybiya-dan, Hudeybədən biraz az bir az sonra hicrət edənlər də belə yenə muhacirlər sinfinə daxildi, hətta Məkkə fət olunana qədər. Ancaq fəkkə Məkkə Məkkə fəth olunandan sonra artıq bir hicrət fəziləti, hicrət anlamı sahabələrdə nə qaldı, bilməyən ala qaldı. O baxımdan ki, onlar bilirdilər ki, Məkkənin fətindən sonra hidayət olanlar bilirdilər ki, artıq Məkkənin fə fətindən qədər hidayat edən müsəlmanlar əməli itibarilə onlardan, yəni üstün idilər. Və bu baxımdan da o Məkkənin fətindən sonra hidayat olan müsəlmanlara bu boşluq qalırdı. O boşluğu nə ilə doldursunlar? Axı, hər bir şeydə sahabələrdən, onlar sahabələrdən daldaydılar. Onlar Bədirdə iştirak eləmişilər. Onlar Həbəkstana bir-iki də hidayat edənlər, beyət edənl onlardan qabaydılar. Və bu boşluğu sarsılmasın deyə, bu boşluğu onlarda zəifləməsin deyə, onlar özlərini obri müsəlmanların yanında, yəni hicrət edənlərin yanında aşağı görməsinlər deyə Peyğəmbər s.ə.v onlara hicrətin onlara ən optimal yolunu başa sağlar. Hansı ki o hicrət, insan ölənə kim var. O da hansı hicrətdir? Allah s.ə.vələnin qadağan etdiklərindən yəni, tərk eləmək. Çünki hicrətin lügəti mənası nə deməkdir? İntiqal, nə olunmaq. Şəri mənası isə e, küfür asili dövlətindən İslam dinini yaşayabilmirsə, dinini inşallah izah eləyə bilmirsə, o insan o dövlətdən ya İslam diyarına, ya da əminəman olan, yəni öz dövlətin əminəman olan yəni yerə keçmək. Və hicrətində düzü, e, şəri hicrətində özünün şərtləri var, hansı ki onlar əgər əminəman dövlətə dönübləsə onlar öz diyarlarında, yerlərində, Əgər e, bərpo olsa, əminamansı olsa, qayıda bilirdilər. Necə ki, e, Həbəştana hicrət eləyənlər, istəyir birincə və istəyir ikincə hicrət eləyənlər. Onlar eşləndə ki, Məkkədə vəziyyət, e, necə deyərlər, siyasi durum sabitləşib, onlar qayıdırdılar. Ancaq o hicrət hansı ki, küfür dövlətlə, İslam diyarına, yəni Məkkədən mədnəyə olan hicrət isə bu hicrətdən isə onlar qayıtmağı lüzum bilmirdilər çünki o qayıtmaq artıq onların hicrətlərinə, yəni xəlal edir, yəni orada yaşamaq. Ona görə səhabələr hicrətdən sonra Məkkəyə qayıdanda öz işlərin tez qutarıb dərhal nə ilə məşğul olmaq istirdilər, qayıtmazlar çünki artıq onlar o dövləti, yəni hicrət etmişlər, tərk etmişlər Allah və Rəsulunun, yəni Əbəninə görə. Və bu baxımdan Peyğəmbər sallallahu əleyhi yəni, və bu boşluğu, bu e, məsafəni bu əməl yerini doldurmadan ötürü sahabələrə daha yəni, geniş bir hicrət növü təhlif edir və bu da Allah subhanətə alanın haram etdiklərlə, qadan edilərlə, yəni çəkməyə. O baxımdan o insan həmişə hicrətdədir. Nə qədər ki, o insan Allah subhanətə alanın qoyduğu qadanlardan çəkinirsə, o daimən o hicrətdədir. Hətta o günaha asili, yəni edənə qədər.